Kjuppa hurra hu, og velkommen til Korona Stengt. Påsken er over, alt er over. Neida, det, var, det er det ikke. Men uh, vi er her igen. Ferien er over. Ferien er over. Ferien er over. Det er dag X 1579 av Korona Stengt. Vær Hej hej! Hei, hei. hei Det var lenge siden. Det var lenge siden. Ja. Nå er det godt å se trinnet ditt. Ja, like med det. <laughs> ja ja, det, er så, det er faktisk så lenge siden at nå har jeg ikke noe oversikt lenger over hvilken dag det er. Vi ga oss på, husker du det? Nei, var det 15 eller noe sånt? Jeg tror det var mer, skjønner du? Jeg husker ikke, altså. Dette her må vi få 16. tak i. Dag 16. Og så har det gått fem dager siden den ja, tid i forrige uke. Ja, da er vi er på uke. 21 da. Pluss 2. 22 i dag da. 22, dag 22 <gå> det er det i dag. Det kan vi komme med en fulldekt oppdatering på. Nej jeg er helt sikker. Nej det er det jeg ikke. Det er dag 21. Er jeg glemte å ta vekk andre påskedag. Ja, ja. da er det fire dager 2. Fire dager pluss 2, ja. Altså 21. 6 pluss 16 er... 22. <laughs> eh, for de av dere som har savnet oss, så kommer vi tilbake til hvem dag det er. <laughs> Når vi er blitt 100% sikre begge to. <laughs> eh, men det er nok, eh, vi ligger på, jeg tror det er 22, altså. Ja, det høres ja. riktig ut det, altså. Kan, kan, vi, kan vi oppsummere litt, for det, altså, det er seks skoledager vi har pratet sammen. I tillegg ja. så er det en hel påskeferie, altså, ja. og en hel helg. Hva skjer da? Ja, hva Hans? skjer da? Jeg, jeg, nå er jo ting litt tilbake. Um, uh, mange barnehager åpnet i dag. Um, og en del skoler. Men første til fjerde klasse. Jeg, det, jeg trodde det var neste mandag. Ja. Er det det? 27. Har jeg, jeg lurer på det. Eh, Barnehagene vet jeg åpnet denne uka Tror de åpnet i går <laughs> Hans feida sig ut Hans feida seg selv ut Ok, ja, men uh, det går lite i mig for meg For jeg er litt ja. andre steder om dagen Så jeg tenker ikke så veldig mye om dagen Som vanlig da Ja, det er ikke noe ja. nytt Neida, det er som det pleier å være eh, Fader har jeg bare på i 3 minutter snart <laughs> Neida Um, det er jo ikke bare det, det går i surt fordi du er på et annet sted Det er jeg tenker altså, For mig går det Helt opp og ned no, altså, jeg, noen, noen dager vet jeg ikke vilken dag det er Før jeg sjekker Nei uh, jeg, jeg, jeg, jeg følger jo uka som jeg pleier å gjøre Fordi jeg er jo fra, På jobb fra 8 om morgenen uh, Ja Jeg skal ikke si så mye mer om det Men uh, Hyggelig, hyggelig. Ja. <laughs> Men sånn det. Ja, ja, ja. Uh, og jeg har hørt noen rykter om att du er tilbake her uh, fra uh, min neste uke. Det har jeg også hørt noen rykter om. Ja. Uh, så fra mandag så ser det ut som jeg er tilbake. Men du kan ikke bekrefte eller avkrefte jeg, jeg rykte? Jeg kan egentlig bekrefte det jeg fikk fra HR-avdelingen i går, at... Uh, man er tilbakeført uh, mandag 27. Uh, vi er i april, ja. Ja. Det blir hyggelig. Det blir hyggelig. Det blir hyggelig å få men, tilbake. Men ja. samtidig er jeg da i en, kall det en beredskapsdropp, hvis det skulle gå litt gærent. så ja. Det høres veldig sånn er, tactical ja, ut. Ja, men det er ikke verre enn at uh, skulle det smelles det, så blir man utkalt til å hjelpe til der det trengs. Ja. ja. Og nå, når du sier smelle, så mener du ikke bomber og granater? Da nei, mener du sykdom? Sykdom. Ja, ikke Hvis ikke noen må i karantene, for eksempel, som har en, en jobb innenfor helsesektoren. Ja. ja. Jeg skal ikke på syke sånne ting. Nei, Det nei, kan nei. være boliger av ja, ymse-slag, kanskje. Ja, sant? Ja. Kan hende. Jeg vet ikke. Hvordan var påsken, da? Påsken var slakk. Ja. Ja, rett og slett. Ja. Jeg må si det. var det for uh, Ja, det var uh, egentlig veldig digg, uh, bra vær og uh, sånn, uh, men det uh, det med ro. Ja. Ja, egentlig. Men jeg har hørt noe annet om påsken din. <laughs> ja, det stemmer det. Tirsdag, tirsdag kveld, alltså da i ferien for dere som går på skole, men i arbeidsuka før påske, for oss som er i jobb. Så begynte jeg å på litt sånn, litt sånn Litt klø bak i halsen Bittelitt klø bak i halsen Dagen etter så våkna jeg med väldigt mye klø bak i halsen og, og litt sånn feber, vondt i kroppen Og sånn ting og så tänkte jeg, ja ja Da smalte smalt den for mig, Da satt den hos meg Da var det koronus i boligjus Koronius i, koronius i hus uh, Var syk noen dager Lørdagen begynte jeg å få veldig Litt liksom, sånn, jeg på at jeg hadde tungpust jeg, føl, jeg, jeg hadde egentlig ikke tungpust heller Men det var litt liksom, sånn var veldig svimmel når jeg reiste meg opp Følte at jeg på en måte ikke, mm fick in nok syre. Nu har vi snart alla symptomen på corona ja, du säger. Ja, jo då. Och ska det är enkla symptom jag hade som jag ska ikke fortell om på luften. Nej. Eh, uh, jag har hört lite. Ja. <laughs> det håller det hörs hemma i de private sfærer, men, ja. uh, uh, da, det private svärer, men nej då, det virkar väldigt som corona Og så gick det över. Mhm. Lika fort som det kom. Mm. Uh, og Eh helt frisk. Mm hoste hoste lite random fortsatt men det gör jag beständigt varje gång jag har haft ja. en influensarunda så hoste jag en månad efter. Ja. Eh og det är altså det spelar ingen roll om det er uh, influensa av vanlig säsongsinfluensa eller om det er... Uh, jag har svininfluensa för att säga så den hostade då. Så nej men uh, du ser ju pigg och frisk ut nå. Jag er så pigg och frisk <høk> ja. och det är så gott att være ute bland uh, folk igjen. Fikk du skjeggge deg å gjøre? Ja, jeg fikk noe å gjøre der. <laughs> Bare reiv av meg klokken. <laughs> Nei, fordi da fra og med da, tirsdagen i påskeuka til tirsdagen etter, mm. som vi da hadde vært en vanlig arbetsdagen på en måte, mm. så var jo jeg inna, inna bors, inna dørs, i leiligheten på 50 ja. kvadrat, ja. sammenhengende. Ja. Var ikke ute, var ikke ute på verandvan en gang. Ja, uh, og så sier de jo at eh, hvis du har hatt symptomene til coronavirus men ikke har blitt testet, så kan du ha en symptom for i dag ja. eh, før du kan gå tilbake på jobb igjen. Men eh, jeg bestemte meg for at eh, vi tar noen dager for å være sikker. Ja. Mm. Eh, så på fredag var første gang jeg var ute, og da hadde jeg vært ute da siden tirsdag uka før. Det var väldigt deilig. Mm. Men, eh, eh, og så kom lørdaget. Og så kom lørdagen ut, ja. og fred fredagen nå for så vidt, for ja. da satt vi og jobbet med streamingopplegg hjemmeland. Mm. Og lørdagen avholdt vi en turnering i mm. Counter-Strike Global Offensive. Mm. Et Ett for för de lite äldre ungdomarna våra. 18 plus då. Ja. ja. som befaling 18 plus. Ja. Ehm, um, och det vill gick väldigt bra. Om mm. ni har lust till att gå in och se på det så kan ni göra det. Det har söker det upp Krockstad fritidsklubb på Youtube för det var den plattformen jag alltid hade Det er et samarbets uh, arrangemang mellan alla klubbarna i Norder men ja. um, vi valde att streama det dit. Eh, uh, der var det fem lag av fem som deltog. Uh, og uh, du får riste litt på sånn Så detter han ut <laughs> For dere som ikke ser noe Så ser jeg at Hans har litt sånn høye skuldre Jeg er litt plaget <laughs> nå Litt redd for å ha fått skjeggkred i øret Men, uh, men nok om det uh, Jo da, så det gikk veldig bra det Jeg er med det Jeg skal ta en runde Og kjøre ut litt premier og sånn I løpet av de nærmeste dagene Kult mm. Er det noe som skjer i nærmeste eller? Nå? Eh, Ikke premiene, tenker jeg på, men noe annet. Ja. Det, det, har vi noe annet som skjer? Er, hva, hva skjer? Ja, hva skjer? Ja, skjer det noe? <laughs> Første som skal skje nå er at vi lanserer en Discord-server for fritidsklubbene i kommunen. Ja. Det blir veldig bra. Jeg tror vi har den oppe i løpet av kanskje torsdag. Eller mm. kanskje i morgen. Mm. Eh, og den kan du bli med i... Eh, Første gang man logger på den serveren så vil du ha begrenset tilgang til på en måte, du har hilst på en administrator og, og på en måte endret kallnavnet ditt til ditt eget navn, ikke hele, men fornavn plus en bokstav i etternavn for eksempel. Og så får du tilgang til hele servern och da kan man eh, prate med hverandre, spille sammen. Vi tänker å arrangere litt eh, konkurranser og aktiviteter på den servern. serveren. Eh, Kahoot er en eh, aktuell kandidat. Det er mange andre ting man kan spille sammen også. Eh, vi driver jo her i forskningsgropa, for å si det sånn, ja. og vi trenger jo selvfølgelig at dere kommer med deres forslag for hva dere vil at denne serveren skal inneholde. Men eh, det kommer. Ja. Um, ellers så tänker vi at på torsdag Så kjører vi i gang en, uh, Et uh, nytt segment Av hjemmelan uh, Arrangementet kult. Og det vil da dreie sig om Minecraft kult. Jeg vil ikke si så veldig mye mer enn DNA, Nei, fordi det Fordi Vi er ikke helt uh, på um, Vi har ikke banket alle detaljer Nei. For å si det sånn. Men uh, det blir veldig bra mm. Det blir kult Så da <coughs> vet dere at det skjer ting ja, det sker. Det sker. Ja. Um, ja. Det det har inte skett mig så väldigt mycket mer än det alltså. Nej. Men uh, det har blivit grejt det, lite coronasymtom och sånt och det har blivit många dagar sittande på räven. För att se det sån. Ja, det är väldigt deligt att komma lite igång igen. Ja. Jeg kjenner det selv, jeg er egentlig savnet bare om det er vi to som bare prater sammen ingen som hører på det, det spiller ingen rolle, en, det er bare artig kult sammen, så er det veldig deilig å være her og kjøre i gang igjen. Ja. Um, så husk på det at dere kan sende inn forslag til temaer og alt mulig rart, Absolutt. hvis dere har lyst til at vi skal snakke om ditt og datt. Uh, nå er det ganske lenge siden vi har uh, gått ut med uh, våre telefonnumre. Kanskje vi skal ha gjort det ja. igjen? Skal vi se, Johannes, det er 4 6 4 3, 5, 5, ja. ja. Det er telefonnumret mitt. Ring meg, send meg melding, uh, snap meg på uh, flameklubb. Uh, send oss en Instagram-melding eller whatever, brevduet hvis du har det. Brevduet er fint i mm. disse dager. Ja. Mm. Du Hans, og ditt telefonnummer er 47 46 99 24 <laughs> Det er veldig Det er bare å uh, plage telefonen min. Ja. Ja. Det er, uh, kjør på. Plagg telefonen til hans, øh, mm. plagg gjerne min også hvis du vil det, og øh, plagg oss. Ja, er det er her. derfor vi er her. Vi sitter her og ja. venter i spenning. Eh. Er det... Går vi litt tomme da? Eh, mulig vil vi gå litt tomme da. Ja. Jeg vet ikke. Har vi noe annet å fylle tiden med? Nei, altså, man skulle tro at det på en måte var ja, mer men, siden det ja. så lenge siden vi har sittet men, men, her og bablet. Øh, plutselig så... Øh, Pratet vi en del før sending. Ja. Ja, vi var litt der. Ja. Eh, pratet litt om litt oppdateringer og ditt og datten, om eh, ting som eh, jeg skal bestilles og bestilles på nytt. <laughs> <laughs> ja. Ting skjer i verden, og ting blir eh, fra enkelversjon til proversjon og litt forskjellige ting. Ja, sånn, og sånn er det. Og, ja, og sånn er det. For dere som sitter og lurer på når skolen starter, og når Flame starter opp igjen og sånn, så har vi dessverre ikke noen svar. Vi har ikke det altså? Vi, bare følge med på nyheter? Ja, det er det vi driver med. Og vi tar, vi tar en dag om gangen. Vi gjør det. Vi som, som mange andre. Det. Ja. Og så tenker jeg at uh, hører, uh, høres vi igjen uh, denne uka her, eller? Uh, vi må prøve få til det. Ja. ja. Uh, Kanskje, kan, kan vi klare Det kan vi prøve å få til ja. Ja. Og hvis ikke, så, så neste uke ja. Ja. Da vi, ja, da er vi mer i gang Da er vi mer i gang ja. Da blir det daily updates daily From uh, Hansen and Johannes ja. Og da kan Hannes Gravler gå litt fortere her jeg, jeg er litt sånn i, i litt Tåkeland om dagen ja. Så det går ikke så fort Men Det er ikke noe om det altså Det er, det er litt sånn på ja. Det er litt sånn korona-sidup Ja er, den sitter godt uh, altså Åh, oh, hørte et ord Men nå ble det borte for mig. Så nei det, nei det er borte ja. Kommer tilbake Da tenker jeg vi, vi sier det sånn Og så sier vi takk for i dag Og snakkes senere yes. Ta vare på hverandre, ta vare på rasjær Ta vare på tingene dine Og gjør, gjør leksene dine hilsen oss yes. ha, ha det